Ràdio pal, pal, pal, pal, pal, Palafrugell, 107.8 FM. 1913-2013, 100 anys de les normes ortogràfiques de Pompeu Fabra. Aquesta píndola parla de l'accentuació del verb C. El verb C s'utilitza molt en català. Cal tenir en compte que hi hem d'escriure accent tancat en totes les formes que porten accent gràfic, que són les següents. 1. Formes del present d'indicatiu. Jo sóc, ella és i els alumnes són. 2. Formes de l'imperfet d'indicatiu. Nosaltres érem i vosaltres éreu. I 3. Formes de l'imperfet de subjuntiu. Si nosaltres fóssim i si vosaltres fóssiu. Recordeu, doncs, que totes les formes del verb ser, que hagin de dur accent, el porten tancat. amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística a Palafrugell.